«Будь ласка!» – сказали її очі. «Будь ласка!» – говорила її біда. На мить я забув, хто ця жінка. Вона була просто жінкою, але всього лиш на мить. Потім я все пригадав.